Maradunk, ahogy beszéltük. Minden hó első hétfőjén, itt a főtéren a ló mögött. Szentmátyás királyunk mögött. Mert ő még lovon ült, nem úgy, mint az én szegény annusom, hogy már egy lova sincs. Egy földész leány, de se föld, se ló. Csak az a buta szamár. Hát hogy néz az ki, hogy szamárral menjen? Mondom neki, te annus, nem szebb, ha nem fogod be azt a csúfállatot. S mész te elő, húzod a kis szekeret. Miféle csúf állatot? Hát azt a szürke szamarad. Te rózsi, neked Isten teremtménye csúf. Ha összeteszed a lóval, biza a csúf. Harap is, ordibál is mind, sokkal többet beszél, mint egy ló. Nem szép. Még jó, hogy van, feleli annus. Szamarat engednek. Lovat már nem engednek. Mindenkinek most szamár van. Ő nem szégyeli, mondja. Csak olyan kicsi szekere van úgyis, amit a szamár tud húzni. és főleg ez a szamár valami rettenetes mit csinál. Mind nyomja ki a csúnyáját, úton útfélen. A gyermekek állják körül, kacagják. Nem volt neked lovat, kérdem aztán, mert emlékszem, annus úgy oda volt a lóért, már kicsi gyermekkorától, hogy tiszta beteg volt, mikor látta, ha egy gazda ütötte a lovat. Ülünk most kint a tornácba, most jól süt minket a nap. A gyerekek játszodnak a porba, rajzolnak mind, aztán az egyik tyúkot kerget, a másik kavicssal dob egy bádogot. Annus nem felel, s látom, csuroga könny a szeméből. Mi lett azzal a lóval, kérdem. Úgy imádta. Emlékszek, mielőtt bevittek, a kis pénzéből piros bőros tort vett neki. Pedig nem volt valami szép ló, láttam többször, mikor ment vele. Csak olyan jó csendes. Apukát is láttam egy párszor, Fúvarozott a városba. Nem lehet szavát venni Annusnak, nem mondja, mi lett a lovával. Aztán mikor újra kérdem, szipogja, épp te gyalázod azt a szegény szamarat rózsika. Jézus azért ült fel arra a szamára, hogy botránkoztasson felelem. A legbutább és legcsúfabb állatot választotta. Annus elcsendesedik, s halkan azt feleli. Jézus minden állatot szeretett. Nem akarom a szívét szomorítani. Hát látom én, hogy fáj neki az a ló. De ez a buta már nem ért semmi beszédet. Emlékszem, anyuka volt olyan lóbolond. Tisztára tőle örökölthez az annus. Anyuka is mind beszélt a lóhoz. Még Zsoltárt is énekelt neki, mert anyuka szerint olyan okos állat a ló, hogy megérti a Zsoltárt. Hát ennek a szamárnak hiába tanítja az ember a nevét, vagy hogy gyere, ájod nesse. nesze. Ez a szamár semmit nem ért az emberi szóból, nem tanulta meg a nevét se. Mondom neki plajbász, mert úgy hívják. Hát még a fülét sem mozdítja. Miről kapta a plajbász nevét, tudjuk. Mondod neki, gyere, meg sem mozdul. Veszel kis muroklapit a kezedbe, hívod, csak néz. Egyet ért meg, a jól oldalba rugja az ember. Büszke leány ez az annus, vagyis már inkább asszony. Ezzel verte meg az úr, a büszkeséggel. Úgy szeret szépen öltözködni, hogy neki a ruha fehérítve legyen, keményen. Egy-egy vasárnapra még a ruha ujját is berakja, mintha bálba menne. Szép fiatal asszony. Megy karon fogva az urával, a gyermekek meg elől úgy sétafikálnak. Láttam őket vasárnap, mikor jöttem ki a templomból, az egyetem utcából, pereceztek a főtéren. Mert a főtér arra való, hogy vasárnap a hóstáti is megnézze magának. Addig nincs mit ott keressen, így mondja Annus. Olyan nagy mondásai mind vannak a hóstátikról, ilyet nem is pipáltam asszonytól. Hát mire olyan büszke ez a fiatal asszony? Szép a kert, mint amit szögmérővel mértek ki. A piacon is legszebb a holmia, mert még egy csuporból vizet is preckel az zöldségre, hogy frissen mutasson. Csak mind kevesebb, s kevesebb, amit tud vinni eladni. Nincs semmilyen már, a többinek se igen. És aki bement a kollektívába, az se a magáét műveli. Csak ebből a harminc ári kertből élnek, meg mindenfelé dolgoznak, ki hogy tud, gyárba, szövetkezetbe. Annus ügyesen forog az üzletei közt, amiket takarít, mert mindig tud menni eladni közbe-közbe. Kell élni, kell deszkurkálni, mert így mondják most. Már nekem is kell menni munkát kapni. Jól kialudtam magam, mert már jó hónapja kint vagyok. Annyit aludtam, hogy többet, mint amennyit fent voltam eszemnél. Annus még kávét is vett egyszer, hát ha nem alszok annyit. Nem használt semmit, mert a kávé nekem a belemnek igen nehéz, Szalad mindjárt ki belőlem, ahogy megittam. Akkor elmegyek a poliklinikára. Halasztottam egyszer, kétszer, egész héten. Ilyen az ember, gyáva, lusta, s főleg gyáva. Ilyen bűnt is adott nekem az úr, hogy megpróbáljon. Gyávaságot. Hát nem lehessen, hogy egy akkora nagy poliklinikán minden ember ki legyen cserélve, s egy se ismerjen fel minket, egy se emlékezzen ránk. Már tisztára félek, hogy senki nem emlékszik ránk, mintha nem is lettünk volna soha a világon. Mert biza ilyen bűnt is adott nekem az Úr, s mekkorát a gőgöt. Mi van ma? A napot se tudom. Aki ilyen lustas ennyit, mint alszik, a napot se tudja, mint a gyermek. Azt is majdnem elfeledtem, hogy ma van a napja Szent Ferencnek, pedig a mi rendünk nagy szentje. Ma a világosság füzérét kell imádkozzam. Csak a gyermeknek szabad, hogy ne tudja az időt, A felnőttnek biza nem. Nem tudom a napot, pedig úgy kellene imádkozzak nap szerint, Mert hétfőn szombaton van az örvendetes füzér, Csütörtökön világosság, mindig így tovább. Ott bent tudtuk, pedig szentírásunk se volt, Nemhogy direktórium, hol román, hol magyar szenthez imádkoztunk, De mi nem válogatjuk, s hányszor kisült, hogy a két szent egy, aki szent, az mind csodát tett. Igét se tudtunk adni egymásnak. Minden nyelven össze-vissza imádkoztunk, pedig a románt nem is értettük még az elején, míg meg nem tanultuk. Még a jehovisták is velünk voltak. Egyszer úrvacsorát is vettem, mikor vitték egy társunkat, amelyik úgy félt a haláltól, hogy nem tudott megállni a bőgésben, úgy félt. Bizonyára, mert lehanyatlott benne a hite. Hát csak az fél. Azt hitte viszik kivégezni. Pedig mennyie volt, nem emlékszem, tizenöt év, mint nekünk. Reszketett, mint a nyárfalevél, mikor jöttek érte. Fötsz bagázsul, csináld meg a bagázsidat. Mindig így mondták, mikor indulni kellett. Azt mondta, ő mostan úrvacsorát akar venni, mert református. Búcsúztassuk el. Puliszkával és vízzel úrvacsorát vett, mi énekeltük neki a Zsoltárt. Hát szegényes volt, de ami református, az úgyis mind olyan szegényes. Az úrvacsora olyan, nem is emlékeztem már. Túl egyszerű én nekem, és nincs meg benne a misztérium. Egyszerű, csak hogy egyik se tudta, hogy kell. Még én tudtam a legjobban, csak épp nem akartam mutatni. Az ember szégyelli a múltját, még ott is, bent, Hiába vagyunk mi oda bezárva. A múlt, az múlt. Azt az ember szégyelli, hogy én más vallásba születtem, és sokat tévejektem, míg meg nem találtam az anyaszent egyházamat, s meg tudtam térni. Nem bántam aztán az úrvacsorát. Hiába, hogy turtoj és víz, mert turtojnak mondta mindenki a puliszkát a börtönbe, mégis az úr testévé változott a szemünk előtt. Borrá! és kenyérré. Ha az ember úgy szomjazza Krisztus testét, akkor megtörténik a csoda. Ezért szeretem úgy az oltári szentséget. Az a leány se jutott hitre, nem azért kérte az úrvacsorát, mert hitre jutott volna. Csak félt a haláltól. Azt hitte, lehet, hogy a halál megijed az úrvacsorától. Mind gondolkozok, hogy milyen nap van, és ha Szent Ferencnek van a napja, akkor a testvéremnek a születése napja. Mit tudjak neki adni egy szép imán kívül? Semmim sincs. Nézem a vekkerjét, mert arra kell az ura amikor megy a gyárba. Déli egy óra van. Mostanig aludtam, pedig ma akartam bemenni reggel a poliklinikára. Milyen dolgozó az, aki délután megy munkát kérni. Hát kiveszi azt komolyan. Hol van az már, hogy én magamtól felkeljek egy matutínumra? Jaj, hogy ugrottunk ki az ágyból, Mikor anyánk szólított reggel fél-háromkor, és már ültünk együtt, s mondtuk. Most még a Laudészra se tudok már felkelni. A vesperás az enyém, Akkor már kikászálódtam az ágyból. Isten mindent lát, és csak botránkozik a lustaságomon. Úgy hiányzik már egy jó gyónás, Hatalmasan, Hogy kicsit megkönnyebb edjek, Hogy egy atya meghallgassa bűneim, Megszídjon őszintén, és hogy én is igen jól tudjak gyónni egész szívemből. Kegyelmes Isten, vezessél atyámhoz, hogy megtisztítsam szívemet. Aztán gondolom, mégis van pihenő kettőtől négy óráig a kórházakban, és akkor lehetne nekem oda menni, mikor nem dolgoznak úgy a kortermekbe. Látogató sincs, hogy zavarjon. Orvosi szobákba ülnek, esznek, alusznak ilyenkor ők is, Issszák a kávét. Talán az igazgatóhoz megyek először. Dr. Konstantineszko Erzsébethez. Egy magyar. Egy zsidónő, de igen becsületes volt. Úgy hallottam, volt börtönbe, mert kommunista volt. Illegális. Menjek hozzá először. Ő kell emlékezzen. Mert ugye Annust ismeri. Annyit mind járt hozzá aztán. Próbált Annus kiszedni, hogy Konstantineszko névajon nem ismeri a börtönnek az orvosát, hogy segítsen. Hát ő is ült börtönbe, ez a Konstantineszku né, mert a férje után hívják úgy. Kommunista volt, s leültették a háború alatt. Neki is a férje elvált, míg börtönbe volt. Ez már szokás nálunk. Megyek a mócok útjára lebusszal, mert van buszom a Pata utca végétől. Hát nem akar a kapus beengedni, hogy nincs látogatás. Gondolom várja a baksist. Én adjak neki baksist, hogy bemenjek a kórházba, ahol dolgoztam annyi évet. Kilencet, majdnem kilencet. Mind magyaráz, ekkor jöjjek, akkor van látogatás. Hát tudom én, hát nem itt dolgoztam. Numáj lukri, nu intri azt mondja. Nem dolgozol, nem mész be. Hát majdnem egy káromkodás szaladott ki a számon. A kegyelmes úristen, bocsássom meg nekem a gondolatomért. Kivettem két lejt. Na, de szkide, nyissa ki, mondom neki. Elveszi, köszönés semmi. Adakozol, ne várjál köszönetet, hálát, mondja az úr. Még ha csubukot is adsz, akkor se. Hát itt semmi nem változott. Jobb nem lett. Csak épp a főportákat lezárták, s oldalt lehet bemenni. Alig találom, hol a bejárat. Az igazgatói szobánál név nincsen kirakva. A nővérszobán megmondják, hogy Doktor Konstantinescu nyugdíjba lett téve, de bejár minden kedden. Hát, ha nyugdíjba ment, akkor rajtam nem fog segíteni. Kihez menjek? Ki van itt a régiek közül? Nézem a neveket, vannak elegen. Doktor Szabó Márton még mindig dolgozik, a szülész. Hát gondolkozok, hogy férfi orvoshoz menjek, vagy nőihez. Kibe van több szánalom? Románhoz menjek, mert annak van jobban kapcsolatja. Vagy inkább magyarhoz gondolom, mert az tudja a mi dolgunkat, s lehet emlékszik reánk. A kék kendőm is a fejemen van, ahogy régen viseltük. Kórházban hagyták. Drága Isten, világosíts meg. Mit tegyek? Kihez forduljak? S mit mondjak neki, hogy megnyíljon a szíve? Hát hogy kell az emberekkel beszélni? mert Istenhez szólni tudok, s ő meg is hallgatja a szavamat, de az emberekkel olyan néma és buta vagyok. Leülök egy padra, de olyan hideg az a vaspad. Ülök egy kicsit a csendben, gondolom, elmondok egy világosság füzért. Csak úgy a körmömön jó lesz. Az igazságot fogom mondani. Nem jut semmi más eszembe, csak az igazság. Nevem Eleonóra nővér. Bugykaróza Eleonóra OFM, örökfogadalmas, s hogy Krisztus felesége vagyok, és a kórházba dolgoztam ettől eddig, aztán belettem zárva nővéreimmel. Nem. Azt kell mondjam, a nevemet, a világi nevemet, s hogy dolgoztam a kórházba. Az OFM, az Ordo Fratrum Minorum nem jár nekünk. Soha eztán nem szabad mondjuk. Sosem járt ki nekünk ténylegesen. Mert a kisebb testvérek rendjének neve ez, a férfiakat jelenti csak. De anyácska nekünk ezt választotta, hogy közelebb legyünk Ferencünkhöz, és azt is mondotta, hogy mikor már megkaptuk az engedélyünket, akkor lehet változtatunk a nevünkön. Vagy maradunk így, mert így is engedni fogja róma. De róma olyan messzire van tőlünk, messzire s hallgat. És még elmondom majd, mikor kell bemutatkozzak, hogy jártam nővértan folyamra. Most munkát kérek itt, a beteg emberek mellé. Szabó adjunktus megismer, mert oda kopogok be, ahol ő is ki van írva, s még három másik orvos. Megismer a kék kendőmről, nevemet nem tudja. Mondja, félállása van itt. Még mindig csak fél, kérdem. Mert már akkor is fél volt, mikor mi itt voltunk. Fél. Egy másik fél van neki Désen, Vonatozik minden második nap. Hát nem tudja, hogy kapok-e én itt munkát, vagy nem kapok. Papíron megvan? Melyik? Hát a nővéri. Nincs meg. Elvitték, mikor minden leret foglalva, s elkobozva, mint vagyon. Nekünk nem adnak vissza semmit, mert mi hazaárulók vagyunk, s azoknak nem adnak. Csak grácierét kaptunk, nem amnestiát. Szabó doktor halkan kell veszélyen, alig hallom olyan halkan. Mondja, vegyem ki a papíromat, s hozzam be muntján főorvosnak. Nem ismerem őt. Régen is itt volt? Nem tudja, de jó ember. Na, akkor lemegyek másnap oda. Régen úgy mondtuk horti útra. Most ilyet mondani, előtte pedig Veselényi út volt, ahol a papíromat akarom kivenni. Szembe a mariánummal. Oda jártunk a reformátusoknak a diakonisza képzőjébe. Ott volt a nővértanfolyam. Reformátusok képezték ki a nővéreket. Hát ott semmi a világon nincs már meg. Kérdem, hová lettek, de nem tudják. Egy diszpenzár van, állnak a betegek, olyan zsúfoltság, nincs is kitől kérdeni valamit. De nem református, hanem olyan állami diszpenzár. Most kezdjem járni a református egyházat, hogy kiadják a papíromat. Mi hóstátiak oda jártunk a kétágú templomba. Na, gondolom, bemegyek oda az egyházkerületbe, vagy hogy mondják, a papírodára. Lelkészi hivatal, magyarul is ki van írva. Nem mondom én, hogy áldás békesség, ahogy ők köszönnek. Még azt hiszik, református vagyok. Azt mondom, jó napot kívánok. Egy lelkész jön ki, magas fiatalember, kicsit hajlott háttal, olyan szenvedő, bánatos arccal. De szépen beszél az emberrel, minden szavamat felírja. Csak mondom, hogy mikor jártam oda a nővérképzőbe, melyik osztályba voltam, és még kik voltak velem, és hogy hol csináltuk a praktikát. Minket a zsidó kórházba tettek be a szamos parton. Kérden vajon hová kell menjek, hogy tudjam megkapni az igazolást? Az az iskola megvan szűnve feleli, felírja a lakás címét, ahol lakok. Ki fog küldeni egy másolatot, ha meg lesz, de kell várják, amíg megkeríti. Meg kell tudja, hová horták a dolgokat. Megyek másnap a főorvoshoz, a doktorhoz. Jól tudok én már tárgyalni románul, mert én abból kaptam hat év iskolát. Mondja a szabó doktor, hogy már ott dolgozott régen is, az én időmbe, csak még osztályos volt. Nem emlékszek rá. Rendes embernek mondja ezt a muntjánt. Ne féljek tőle, olyan nagy langaléta ember. A főorvos fogad is, Épp csak kicsit kell várjak rá. Nem siet, nem beszél foghegyről, leültet, meghallgat. Látszik a szíve mindjárt. Mondom neki, dolgoztam itt, aztán mentem a penitenciárba. Nem vagy vagyis úgy mondom románul, nudim voje". Én és másik négy nővérem, mi itt dolgoztunk. Ő emlékszik ránk, mondja, érdekes, én meg nem emlékszek rá. De ezt nem árulom el, ne sértsem. Pedig egy ilyen hosszú, elegáns férfira csak kéne emlékezzen egy asszony, még ha szerzetes is. Mert olyan slákfertig, úgy mondják, és még kedves ember is. Májkának szólít engem. Úgy mondják románul, Májka, anyácska. Az apácának vagy szerzetes nőnek. Anyácskák vagyunk. Én vissza vagyok jőve, de van melyikünk elveszett, mondom neki. Szápjér dút. Így mondom, kaptunk graciérét, de a bűnünk nem évült el. Rehabilitáre, kérdi? Nem tudom, nem hallottam, hogy legyen olyasmi felelem. Mert azzal el lenne törölve a bűnünk, s akkor a jussunkat is visszaadnák. Még ha nem is volt nekem semmi, mert mi szegénységet fogadtunk. Egy ládába belefért, amit elvittek. Egy kicsi darab mező volt anyámtól. De az be kellett menjen a kollektívába is. Ülök, mind mesélem, hogy volt annak előtte. Hogy minket nem tettek egybe egy osztályra, amikor itt dolgoztunk, hanem mind külön voltunk. Én itt a belgyógyászaton, interiorban. Másikak sebészeten, kirurgián, gyermekosztályon, Lakopi, és még a fülorgége osztályon is volt egyikünk, csak annak nem tudom a nevét, elfelettem. Nincs most meg a papírosom, hogy igazoljam magam, de meg lesz. Csak az identitáté van meg. Hát ha eléveszi a régi könyveket a kórházban, benne vagyunk, hogy itt dolgoztunk. Mondja, volt nekik egy nagy beázás. Jött egy árvíz 61-ben. Minden könyv elázott, nincs meg semmi. Hát én nekem ez a hivatás, hogy én a beteg mellett legyek. Mi a Krisztus hívei, mind a beteg mellett akarunk lenni. A haldokló kezét fogni. Gyógyítani nem tudunk, de a verítéket letörölni a fájdalomban. Azt mi igen jól tudjuk. Nem szól közbe semmit. Én meg csak mind mondom, hogy nem áll meg a szájam. Annyit kell beszélni az emberek közt. Tisztára belefáradok. Kérdem akkor, jött-e másik nővérem ide-vissza. Hozzá egy se jött. Aztán megállok. Csendben vagyunk. Néz maga elé, homlokát törli. Mike kezdi. Aztán megáll. Isten bocsássa meg nekem, hogy szeretem, ha ezt mondják. Anyácska. Mert mi anyácskának csak Justina nővért mondtuk. Megint. Májka, sztajása? Maradj csak, anyácska mondja, és megy ki. Mondja, hogy felmegy a kontabilitásra, mert ott tud beszélni valakivel a könyvelésen. Adjam oda neki az identitátémat. Elmegy kell várjak, Nézek ki az ablakon. Ül egy pár beteg itt a kertbe. Kicsi a kert, rosszak a padok is, Ülnek pizsamába, papucsba, üvegből eszik egyik. Nem akarok én semmit csinálni, csak úgy mondom tovább a világosság füzért, ahol abba hagytam, mielőtt be tudtam volna jönni hozzá. Isten szava mindenütt velem van, gondolom. Sose kellett magamra maradjak, hogy egyedül legyek. Csak az emberek közt kell annyi szókat, mint mondani, beszélni rettenetes sokat. Én csak leülök, folytatom a füzért. Én nem kell szavakat keressek, hogy imádkozzak. Nekem megvan minden szavam egy életre. S mert annyit beszéltem itt a muntján doktornak románul, hát észre sem veszem, hogy mostan románul mondom a miatyánkot. atyánkot. Tát el nostru. Mert a három üdvözlégyet elvégeztem, s az ötödik szemnél vagyok, és kezdhetem aztán a titkokat mondani. Tíz mi után jön az első titok. Nekem egy semmi a nyelv. Mindegy melyik milyen, egy semmi. Mert az csak az emberek közé való. Az a nyelv, amin az ember mondja a magáét, mindig csak kér, vagy magyarázni akarja magát, az nem más nekem, mint a ruha. Kell viseljük. Mert mióta kijöttünk a paradicsomból, elrontottuk a dolgunkat, bizami mind fel kellett öltözzünk, ruhába is, beszédbe is. Nem járhatunk már úgy, ahogy az Úr megteremtett bennünket. Ezt itt küln a világba viselni kell. S nekem már mindegy, milyen ronyba vagyok öltözve. Ha kell, szólok románul, ha kell, magyarul. Még spanyolul is tudok szavakat. Majától tanultunk meg a börtönbe, akinek a férje a spanyol háborúba ment harcolni. És nekünk, katolikusoknak, minden nyelven ugyanaz. A liturgia, a kötött imádságok s füzérek. Ez a szép a mi vallásunkba. Akárhová megyünk, mind ugyanaz csak a mi igaz ruhánkat, a szép fekete szerzetesi ruhánkat, világos kék gallérral, a kék kendővel, azt vetették le rólunk, Krisztusnak az ellenségei. Mundján doktor visszajön, eltelt majdnem egy fél óra, mert végeztem már a füzéremmel, s megint nézek ki az ablakon. Felállok, mikor bejön, mondja nekem gyorsan üljek le, ne álljak fel, soha ne álljak fel, senki előtt mondja. Majka drága! Azt mondja, nem járhatok az emberek közt. Csendben vagyunk, csak úgy maradt a kicsi ujjam behajlítva, mert elvégeztem, s akartam kezdeni az új olvasót. Annál a szemnél érzem ott a kezemet, a bal kezemnek a hüvelyk s fogom a legkisebb ujjamat, mert épp arra esik az utolsó szem a körben. Az úr van te veled, szól bennem a füzér tovább. Nem is mondom, csak megszólal, mert azt mondja nekem a füzér, Isten neve legyen áldott ezért is. Pocetetrimetlaszup szól, folytatja aztán halkan a főorvos, hogy le tud küldeni a szuterémbe. oda tud venni, máshová nem. Akkor megint egy kicsit csendben vagyunk. Majkas, ti tudod, ahol a tudom felelem, ahonnan az úr már magához emelte gyermekeit, a morga. Még azt is engedélyeztetni kell, mondja. Mikor kezdhetem el a munkát, felelem? Aztán van-e, hol lakja, kérdi. Hát épp van, de mennék máshová. Talán a nővérekkel, ha sikerül, hogy megint legyünk együtt egy élő koszorúba. Csak még ugye szét vagyunk szóródva. Hossz ez tú, és dörz. Mit beszél? dűrz, Mit tesz az kérdem? Erős, feleli. Igen erős vagy. Hogy ő tudja, ezek az apácák szerzetesek mind milyen erősek. Ó, hát mindezt mondják, hogy mi vagyunk az erősek. Pedig hát mi vagyunk az igen gyengék, a leggyengébb kicsi virágszálok. Minket elcsábított Jézusunk, és nem tudtunk mi neki ellentálni. Hívott, csak mentünk. Mi olyan gyengék, semmik semmi kis virágok voltunk az úr nagy kertjében, hogy minket még a világi dolgok sem kísértettek meg, nem igaz? Mindig így mondta fidélatja: Olyan gyenge vagy s bűnös, hogy Jézus még kísértéseket sem ad neked. Na örülj, hogy ilyen kis semmi vagy, s nevetett fidélatja. Kérdezi, mondján, doktor, hogy alkalmas vagyok-e a munkára. Először nem értem. Azt kérdezi, apt vagyok-e. Akkor úgy kérdezi, hogy egészségem megvan-e vajon, mert nem egy fürdőkúráról jövök. Bevallom, Isten bocsássa meg nekem a hiúságot, még Annusnak a pirosítójából is vettem. Van neki pirosító, mindig bekeni magát, mikor megy vasárnap az utcára kiöltözve. Hát én nem azért kentem, hogy hiúságból, hanem, hogy ne legyek olyan szürke. Körmöm tiszta, már kinőtt mindenik, amelyik úgy volt tépve, és még csak kettő nem, de azt a kezemet behajtom mindig. Meg is kentem a kezem fejét egy kis vajjal, hogy ne legyen olyan száraz. Hajam nem látszódik ki a kendő alól szerencsére, mert igen ritka lett, száraz, törik. A balfülemnél azt mondta Annus, igen nagy rész ki van húlva. De az mostan nem látszódik. Annustól van nekem egy hosszú fekete szoknya. Cipőt még nem tudtunk venni újat, abban régi sárcipőbe vagyok. A testvérem adott egy harisnyát bele, mert a lábam igen csúf még az orbánztól. Nem azért, hogy szégyellem, hanem, hogy ne ijedjenek meg az emberek, mikor látnak. Azt mondja, meg fog kelljen vizsgálni, mikor beállok. Most ad recepteket, felír nekem ötöt. Kérdi, meg tudom venni? Meg tudom, az első fizetésből. Akkor kihúzza a fiókját, nem a szekrényből vesz ki, hanem az asztalból. Ad vitaminokat, külföldit. Minden nap egyet vegyek be. Még valami üveges italt, két kanállal vegyek, roborál. Gyermekital nézem. Nem baj, ígyam csak meg. Fiolákat is szed elé, vitamin van azokba is. Tűm van, mivel beadjam magamnak, kérdi. Nincs. Akkor ad egy egész készlettűt, még főződobozt is. Istennek ez a terve én velem, hogy a halottakkal dolgozzak. Legalább valaki majd imádkozik érettük is. Nem mennek úgy el csórén, nélkül bűnben. November 1-től beállhatok, épp minden szentek napján. Menjek egy hét múlva vizsgálatra ő hozzá, hogy megadja az apt igazolást. Mind leszem a papírosomat attól a református paptól, de nem jön. Mind nem jön. Kétszer is elmegyek hozzá. Már aztán igen felbosszankodik, megmondta, majd ki lesz küldve. Csak még nem tudják, hová lettek annak a Diakonissa iskolának az iratai, mikor bezárták. Akkor mondja, menjek fel az egyházkerülethez, beszéljek ott egy presbiterrel, vagyis nem azzal, mert az most nincs, a világi személyek nem dolgozhatnak. Keressek ott valakit, mert úgy tudja, épp akarnak valami levéltárat megalapítani, és azt a személyt keressen meg. Még hányszor kell elmondjam a saját dolgomat Ábrahámtól kezdve? Mert oda is, ha bemegyek, kell kezdjem, hogy ki vagyok, ki voltam. Annak előtte ki voltam, egész életrajzomat mind mondjam. Ó, Merta, igen jó volna már elhallgatni. Már úgy mondom, gondolkozás nélkül az egész ügyemet. Mert azt is meg kell mondjam, hogy 14 éves koromtól római katolikus vallásra tértem. Beálltam a Ferences Nővérek Rózsafüzér társulatába, már mi nem hívtuk így magunkat hivatalosan, hivatalosan mi nem létezünk, mi csak egy szép testvérközösség vagyunk. S 16 évesen pedig nővérképző tanfolyamot tanultam ingyenesen a diakonisszáknál a Horti úton, azaz, hogy a Veselény úton. Aztán örökfogadalmas lettem titokban. Aztán dolgoztam a poliklinikán, aztán hazaárulásért 12 évet kaptam, börtönben letöltöttem várt hat évet, kegyelmet kaptam, gráciere, s bűneim nem lettek megbocsátva, mert ez csak kegyelem. Annyit mondtam már. Hányszor mondtam ezt a mesét végig? Már nem is az én életem, hanem mintha fel lenne olvasva egy lexikomból. Hát már én magam se tudom elhinni, annyit mondtam. Testvéreim, azt hagyjam, mondja nekem egy presbiter ott, vagyis nem presbiter, mert az nincsen már, hanem valami titkárféle. Még a keresztlevelemet is kéri. Hát felelem lelet foglalva. Akkor, hogy melyik templomba kereszteltek? Lecke könyvem, bizonyítványom mind lelet foglalva, a képzőintézet felszámolva. Átküldenek egy irodára, felveszik a jegyzőkönyvet, kiadják az igazolást. Ott helybe! Csak egy órát várok, és készen van. Igazolják, hogy ettől eddig jártam a nővérképzőbe, gyakorlatot elvégeztem. Leírják nekem szépen az egészet. Tessék, Isten megint csodát tesz. Édes asszonyunk Mária, vigyáz rám, itt van velem. Semmi leckekönyv ilyesmi elő nem került. Csak úgy leírják, elhiszik. Még egy kuvertbe is beteszik a papírost, amit adtak. Megnézzon. Mert az eső épp esik. Beteszem a mellénybe. Annusnak a kötött fekete mellénye van rajtam, Csak igenbő az nekem a mellemnél. Egyenesen elmegyek a főtérről, A ferencesek templomába. Leborulok, hálát adok az úrnak. Most mentem először visszakönyörögni a mi templomunkba. Hideg van, fázok, a hátamra hozhattam volna egy kendőt. Most szüntelen fázok, gondolom a betegség teszi. Kevés lázam is van, mindig érzem. Annus mondta, milyen rózsás az arcom. Hol rózsás, hol igen szürke. Hát milyen legyen egy lánynak, aki a rózsafüzérnek adta az életét. Kimegyek Annushoz, ma piacnapja van. Úgy csinálja, hogy kiviszi a kosarait reggel, kéziszekéren. Kicsit árul, aztán szalad el három üzletbe takarítani, mert összesen van neki hét üzlet, amit csinál. Elnézik neki, hogy közbe megy árulni. Az ura megy reggel a gyárba, és viszi a két gyermeket oda a napközibe. Krésa, úgy mondják. Régen nem volt ilyesmi. Reggel is, délután is takarít, közbe-közbe megy ki a piacra annus. Az uram mind mondja neki, hogy menjen inkább a gyárak mellé. A vasútnás, aztán ott kinn a hóhérok hídjánál, De ő azt mondja, semmi pénzért máshova ki nem megy, csak a nagy piacra. Mindjárt harangoznak, ilyenkor ott kell legyen. Mind nézem... Várom a sok hóstáti közt, de nem találom. Van úgy kosár letakarva, lehet az ővé, nem tudom. Nincs arra ráírva kié, forma ami hóstáti áru. Akkor nézek egy öregasszonyt, kérdem, ismeri Annust? Itt van-e? Kuncsaftya vagyok? Nem felelem a rokonja. Itt van, jön, mindjárt várjam. Megyek ki a klozetre, mert igen gyenge még nekem a gyomrom. Pedig csak nyálkás ételt eszek, főzök magamnak gyenge ételt s azt. Már kicsit javul, de nem igen. Félek is, mikor kell jöjjek a városba. Hát, muntján doktornak is meg kell mondjam. Úgy is meglátja, ha kérdez, mert fel van fúvódva a hasam. Kell igyekezzek, megyek oda hátra, a piac megé járnak. van két bódé. Annusod beszélget egy úrral a fal mellett. Egy olyan idősebb féle úr. Észrevesz a testvérem. Igen, elpiruls, hát én is. Tudtam én, hogy titka van Annusnak. Csak nem az a régi dolga. Hát én azt nem ismertem. De nem jóban jár ez a leány. Pedig úgy mondja, tiszta szívéből szereti, s tiszteli az ő urát Mihályt. Jó ember is az. Csoda jó. Férfi, és hogy még a gyermeket is rendezze. Olyan férfit sehol nem kap a világon, mondom neki. Csak épp a szerelem nem a házasságban van feleli Annus. A házasság az más, az olyan örök szövetség. Segíts meg, kegyelmes Istenem, mit tegyek? Mit mondjak az én testvéremnek? Hogyan imádkozzak érte? Annusnak megmondom aztán, hogy én nekem lesz munkám fent a poliklinikán, ahol rég. Visszavesznek. Azt nem mondom meg, melyik osztályon. Meg a papírost is megkaptam, az ádeverincát, hogy végeztem nővértanfolyamot. folyamot. Annus össze-vissza csókol, ölel. Ki így ölelget, annak rossz a lelki ismerete. Aztán megyek vissza muntján doktorhoz. Kell várjak, vagy három órát, annyi a betege. Pedig jó későn jöttem, hogy már vége legyen nála a rendelésnek. Mert ő osztályos is, és a földszinten ambuláns. Tudok várni. Nincs nekem semmi dolgom ebben a világban. Csak hagyom, hogy az úr végig vigye a tervét velem. Régen mindig vittem magammal egy kis evangéliumot, volt egy olyan kicsi, még régről, zsebbe való. Aztán az is elveszlődött. És mikor Annus ideadta a maga szentírását, ami még anyukáé volt, hát én azt hittem, kiugrok a bőrömből. Nem is tudtam első nap semmit olvasni belőle, csak fogtam a kezembe, s öleltem. A párnám mellé tettem, úgy aludtam. Hát nálam az úrszava nem járt már hat éve. Aztán másnap akartam kicsit olvasni. Kinyitottam egy-két verset, de alig fogtam fel. Azóta is mind próbálom, de úgy el vagyok szokva az olvasástól, nem tudom megszokni a betűt. Nem, hogy ne látnám, mert épp a szememmel nincs nekem semmi olyan, hogy ne lássam. Csak nem tudom megszokni az olvasást. Emlékezetből veszek elő mindent. S hát az milyen? Ugye, az emlékezet. Becsapja az embert. Azt hiszi, így mondta a Krisztus, s közben máshogy. Meg kell kapjam a papírt muntján doktortól, hogy apt vagyok. Munkaképes. De a doktor nem fog nekem papírt adni csak úgy, hanem meg akar nézni, mert nem egy slendrián orvos, hanem komoly. Nem félek. Nem félek az orvostól. Nem félek a férfitól. Már a börtönben is mind néztek csúrdén. Úgy kell nézzem magam s a betegséget, mint egy másik embernek a testét, amit most kell gyógyítsunk. Az Orbáncot is, a gyomrot is. A fogakkal nincs mit csinálni, protézist nem veszek, amely kiesett. Isten nevében mit csináljunk vele? A többi pedig nem számít. Meghallgatja a szívet, tüdőt, nagyon csóválja a fejét. Májka, májka, csefács mondogatja. Mit csinálsz, mit csinálsz, anyácska? Jaj, be szépen tegez. Tiszteletből tegez, mint a testvérét. Hát nem tetszik neki valami ott bent. Vért is vesz, küldi a laboratóriumba. Orbáncra kapok kenőcsöt tőle, mondja a bőjtőjek, disznóhúst nem, zsírost nem, teljeset, semmit. Hát felelem neki. Én aztán kibőjtöltem magam földi életem végéig. De azért betartom a bőjtöt. Poszteszk, mondom neki, böjtölök mindig. Menjek fel az ortopédiára, Ad beutalót. Hogy is mondjam neki? Hát egyenesen mondom. Kedves doktor úr, nem kivizsgálásra jöttem én, hanem a papírt szeretném kérni tisztelettel. tíma, így mondom. Tisztelettel. Menjen fel az ortopédiára, Májka. Ha készen van, adnak papírt, s jön vissza ide. A vér miatt vissza kell jöjjek egy hét múlva, hogy megtudjuk, mit mond a laboratórium még urinát is vesz, vizelet. Csóvája a fejét, mondja nekem egy hét múlva. Semmi nem jó. Nimik de tot, hogy semmi a világon. Látja, a teremtésnek a csodája, kedves Májka, hogy két lábon jár még. Mit talált főorvos úr, kérdem? Semmit nem találtam. A véredben semmi nincs. Minden hiányzik belőle, s főleg gyulladásban van a test. Azt mondja nekem most nem munkába kellene állni, hanem minden vizsgálatot megcsinálni. Még az orelére is elküld. Ottori nolaringológiára. Na, amikor ezt valamelyik nővére a felvételkor nem tudja szépen mondani, küldik el. Fülorgégészeti osztály. Van-e fülzúgásom, kérdi? Hát az épp nincs. Elmondja, hogy kell legyek sok vitamint, friss zöldséget. Hát az van, mondom, hóstáti a testvérem, hoz ezányka. Te én már nem vagyok az, de nem mondom. Spenót jó volna, alma sok, kásokat kerülni, kárfiól, káposzta, reszeljem a murkocs úgy. Tojást minden nap. Almát csináljon vasszeggel, hogy rosdásodjon. Nagyon hiányzik belőlem a vas mondja. Domnu doktor, mondom neki. Ami bemegy az egyik felin, jön ki sietve a másik felin. Kellene a vérnek, de nem tudja a gyomor bevenni. A beleim nem bírják. Intestín, tudja, intestínul már egy grosz, az nem bírja, a vastagbélén szerintem. Elmondom a hasít És hogy visszamaradott nekem egy olyan digestiós baj, csak a nyákos dolgot eszem. Jaj nem tudom, hogy mondják románul, elfelejtettem mindent, nyákos híg mondom. Szupcíre, mint a szupa, a leves. Nem olyan könnyű dolog a test, egyik rész összefügg a másikkal. Nem lehet csak egyik dolgot gyógyítani, ha a másik is beteg. Szóval teszem felül a szép jó ételt, uzsgyi szalad ki alul. Hát nem megy az emésztésem. Akkor ő meg fog engem nézni röngennel. Vérzik nekem a széklet? Van mikor, felelem? Májka, májka csóválja a fejét. Alszok rendesen? Az hagyján, hogy alszok, de nem tudok felébredni. Mindig csak alszok. Én nekem legfőbb bűnöm a lustaság. De nem mondom most ezt neki, mert muntján doktor orvosilag kérdi. A vérnyomás miatt van, azt mondja. Iszok kávét? Igyak, hármat naponta. Mondom neki, innék én, de nem tudom, hogy miből vegyek kávét, s azt se tudom, lehetek kapni a boltban eredeti kávét, mert ugye a gabona kávé semmit nem ér. De hát nem tudja a gyomrom az ilyesmit bevenni. Májk, mondja. Téged, tényleg a Szentlélek tartott meg, s nem az egészséged. Szfuntul duh. Nagy terve lehet az Úrnak én velem, ha ilyen rossz testbe megtartott. Dumnyezó áre, mári nagy plánúj kuminye, kamáci cest korpsz láb, mondom neki. Megtartott ilyen rossz testbe. Szöfie binyekúvünt numele domnulúj. Isten neve legyen áldott. Ezt mondottam muntján doktornak. Mikor látja az ember, hogy tisztelik az urat, akkor lehet nekünk is így beszélni, nyíltan. Rám néz olyan nagy szemekkel, vagy lehet a szemüvektől van a nagy szeme. Májka, májka, lász, mit akar mondani? Hogy ne adjak hálát ezért is. Hát ki tartott meg, ha nem az úr? Itt, hagy engem muntján doktor a rendelőbe, öltözzek. Megnyomkodta a hideg nagy lapát kezével a gyomromat. Belemet, mint tapintotta, úgy fáj, alig tudok kiegyenesedni. Átmegy az irodába írni a fájede internárékat. Öltözök, csendbe vagyok. Lehet ma már végre meg kéne gyónjak, és hogy csak aztán szolgálják ki nekem az oltári szentséget, mert úgy vágyom a testre. Lehet tényleg olyan beteg vagyok, ahogy mondja Muntyán doktor, s úgy megyek ki a világból, hogy nem gyontam egy jót. Kérem a főorvost, drága domnú doktor, ne tegyen be engem a spitálba. Megbolondulok, ha még egy helyt kell maradjak bezárva, mondom neki. És nem akarok egy percet se sírni, de mind folyik a szemem is, az orrom is. Hát egy szerzetes nem arra van, hogy kórházba feküdjön. Nem teszlek, nem teszlek, Stajás a nem teszlek. De est bolnáva, beteg vagy. Sokat kell egyél, erősödjél. Nem ízlik nekem semmi étel. Nem ízlik a földi étel, tudja domnú, doktor? nám ni la pa Pamintesk eszk, Földi dologra, nincs guztusom semmire. Ide figyelj, Michael, feleli a doktor, És ide adja az internáre kartont, hogy menjek vele a belgyógyászatra. Nem a kolostorba vagy, a világban élsz. Meg kell tartsad magad a világnak. Nem szabad, hogy elhagyjad magadat. Kell vigyázzál magadra. Áj grízsad egy kinyé! Vigyázzál magadra! Nem tudlak ilyen állapotba felvenni dolgozni. Esel le a lábadról, még ha a is, a szuterénbe. Ott is emberek vannak, még ha meg is vannak halva. Oda lent pedig csak testek vannak, gondolom, de nem mondok mostan semmit. Testek, amiből kiszállt a lélek, és uraszíne elé vonult, hogy megbírálja őt az Úr. A magasságos szent lélek, gondolom, az jár, hogy én bennem hájon. Olyan ez az orvos biza keresztül lát az emberem, mint a pap. Látja, hogy az emberben milyen gyenge a hite. Mert lehet, aki nem akar ebbe a világba lenni, annak a hite is lehanyatlott. Ki vagyok száradva lélekben, nem akar már a testem élni. Nagy bűnöket adott a kegyelmes Isten, hogy megpróbáljon. És megint nem állom a próbát, az olajamat kijöntöm az úton mielőtt az Úr színélébe mennék. Drága édesanyánk, magasságos Mária asszonyunk, szűz a szüzek között, erősítsél meg hitemben, ne engedd, hogy magam elhagyjam a -e világban. Megtartott engem az Úr a legnehezebb óráimban, s mikor kint vagyok a szabad világban, ne engedjet, hogy lehanyatoljon én bennem a vágy, hogy örökké az én Uramat szolgáljam, s férjemet, drága Uramat a Krisztust, kinek odaadtam az életemet, mert engem elhívott. Adj nekem erőt, hogy vigyázzak az én testemre. Szolgálni tudjam az eltávozókat, mert őnekik is kell az ima, hogy fel tudjanak szállni az úr elejébe. Erősítsél meg, hogy a te szent igéidet a világban elhindhessük. Mert hiába, hogy letépték a mi világos kék fityulánkat, mikor én még csak kis leánka voltam, s otthonról megszöktem a testvéreim közé, és engem Justina nővér édes gyermekeként magához vett, s nevelt, feladta volna rám a megszentelt ruhát, de a gonosz világ megtépte a mi hitünket. Ezért mi a világba vettettünk, rendünkből kitépve 15 éve már, s megőriztél bennünket a nehéz börtönünkben. Ad vissza minékünk, drága Justina nővérünket, ki elveszett a rossz világban, amelyik a Krisztust üldözi. Többieket is. Minden szerzetes testvérünket ne hagyjad elveszni hitüket. S lehet én is elhagyom az én Krisztusom ilyen bután, mert aki hagyja az ő testét lehanyatlani, s azt meg nem őrzi tisztán az utolsó órájáig, elhagyja az ő Krisztusát, aki azért küldte a világba, hogy nevének dicsőségét hirdesse. Javítsad meg az én testemet, hogy még sok éven át tudjam hirdetni a te szent igédet. Megint csak a saját szavaimmal imádkozok, össze-vissza, saját szavakkal handabandálok. Pedig az én szent, Anya, szent egyházam megtanított engem az úr szent Igényre, titkaira a kötött imákban. S mostanén eldobom azokat, mert a magamét jobbnak hiszem. Csak nincs meg nekem a szeráfi is kalauzom amiben megvolt szépen magyarós, latinul, ami összes Ferences imádságunk, lelet foglalva a kis könyvecske. Az Úr szent titkai megerősítenek minket, a saját szavunk meggyengítenek, s csak a kételyek maradnak bennünk. Mikor elhomályosult a szemem előtt a megváltó Krisztus, csak a korpuszt láttam, a halott testet, ahogy függ a keresztens, szenved, akkor is csak a kétely maradt az emberben hogy vajon fel lesz -e támadva. De a drága anyácska azt mondotta, hogy a legnagyobb szentre is reájött az éjszaka, úgyhogy nem látta a Jézust az atyát se, még az imádságba se tudta meglátni. Nem látta, hiába imádkozott. Ezt megírta a kisteréz, a mi legnagyobb szentünk. Megírta az érett rajzában, s benne volt, hogy az éjszaka rejátőrt, és eltűnt szemei elől az atyasa Krisztus, hiába, mint kereste. Napokig, s hónapokig úgy volt, hogy csak apostolkodott, de nem látta az urat. Én szerintem anyácska is valamit el kellett tévesszen, vagy rosszul olvasta, mert nem is ő olvasta, mert francia volt a kis Szent Teréz, úgy írta meg az életét, és anyácska is csak hallotta más testvértől elbeszélve. De hogy egy szentre reátőrjön az éjszaka, és egy hónapig ne lássa az urat, nem hiszem. Akkor hogy lehessen szent? Az csak reánk, gyenge fűszálakra, vadvirágokra igaz, hogy eltévesztjük a szemünk elől az urat. De a nagy szent nem tévesztheti, nem lehetséges. Nem hittem el anyácskának. Anyácska még azt is mondotta, hogy kisteréznek megadatott az éjszaka, megadatott az éjszaka kegyelme. Anyácska mondotta, hogy Isten úgy szerette kisterést, hogy még az éjszaka sötétjével is felpróbálta. Ráküldte a kétségeket, mert ez a legnagyobb kegyelem egy szentnek. Hogy lehessen kegyelem az ilyesmi? Az a legfertelmesebb kín minékünk az éjszaka. Atya is mondotta, de mennyit, hogy a legnagyobb szentekre hogyan borult rá a kéteik éjszakája. Neki se hittem. Hallgattam de nem hittem.